Calimétal. Una setmana més ja estem aquí amb el Calimétal. Ariadna, benvinguda. Ai, hola, estic soleta Està avui. Estàs soleta, eh, avui? Sí. Anda, que no. Avui m'han abandonat. Estem abandonat només tots. tu i jo sols. Bé, bueno, llavors què fem avui? Doncs avui farem un programa especial. Sí. Un programa especialment dedicat absolutament a tothom. A tothom? Va, di... Voldràs dir els metaleros, no? no? no Perquè no. aquí només ens escolten metaleros. No, doncs no. Avui aquest programa l'ha d'escoltat tothom, perquè això s'ha dedicat a Tolemon. The, to things, the, the oh, no my, my eyes. Oh, All my plans tonight So as you read There's no my for rest love well, stay with you I'd love to stay with you I Doncs això era A Tulemont, de Megadet. Que grans! Però a mi m'ha semblat sentir alguna altra persona. Perquè avui aquest programa, com ja et deia abans, va dedicat absolutament a tothom, perquè és un programa especial. Especial? Eh, feia temps, eh, que no fèiem especials. Bueno, feia dies, tampoc temps, tampoc. Bueno, no sé. Feia dies que no fèiem especials i avui teníem, temps de, teníem ganes de fer-lo. El vam estar anunciant pel Facebook i pel nostre blog, la ai, gent ai. ens ha donat... No. Algunes, algunes idees, idees i ja. gràcies a les idees de tothom i a les nostres pròpies ha sortit aquest especial, podríem dir, duets o més aviat col·laboracions. Sí, bueno, de, de tot una mica eh? n'hi ha aquí. De tot una mica. I coses molt curioses. Eh? Hem començat amb aquest grup de trash del 93 americà, que és Megadeth, ha acompanyat en bueno, amb, amb col·laboració amb la Cristina Scabia, la vocalista de la Kuna Coil. M'ha fet molta gràcia el nom complet, eh, perquè no el sabia. Cristina, Cristina Adriana, Adriana Chiara, Chiara Scabia. Vinga. Vinga, Vinga, aquí, quantes is i quantes as que n'hi ha. És italiana, és sí, el sí, sí. que té. Ja, ja, sí. Següent duet. Següent duet. El, el presento jo tot. Vinga. O sigui, artista principal, podríem dir, i artista que l'acompanya. Com vulguis, vols que t'ajudi? Vinga, va, ajuda'm una miqueta. Abans, avui eh, dir, avui hem canviat d'estudi. Suposo sí. que ho notareu per la sonoritat, tant Sonen de nosaltres... Sona una mica especial tot plegat. Com, com, de, com dels TEDs. Però, bueno, és el que n'hi ha. O sigui, és que no hi podem fer més. No podem, la, la setmana que ve, si tot va bé, ja tornarem a, a sonar com sempre. I tant. Com els 94 programes anteriors. No, potser algun hem canviat, eh, també, i ja hem estat aquí. No ho sé, però, no bueno. ho recordo, però... Bueno, va, anem, anem a, a pels següents. Ells ens arriben des d'Alemània, una banda molt peculiar, banda de meta a la capela, hem parlat molt d'ells. Són els Bancanto, cinc vocalistes fent raca-taca, uaca-taca, uaca eh? i, i com, un bateria. Com, com? Bueno, més o, menys, <laughs> més o menys. Els tios es dediquen a fer versions de temes, però també tenen temes propis. Uh -huh. I en el Tribe of Force d'aquest 2010, tenen algunes col·laboracions i ara en posarem una. La col·laboració que posarem avui és amb el vocalista i compositor finlandès de sonata àrtica, el senyor Toni Christian Kako. Kako, que no de lladre, eh? No, no, no, no, no és el seu Tony Toni Kako. Eh? Bueno, conegut així com a Tony Kako. Exacte. I res, anem a escoltar-lo? Sí, escoltem el tema. Vinga. Això es diu Hurted. Aquí teníem el Certet amb el Toni acompanyant al Denis i la Inga amb aquest tema. M'ha agradat, eh? A mi la veritat és que m'ha agradat molt. Jo m'encanto la primera vegada que m'ho vas posar, o okay, que ho vaig escoltar, va ser com... Ah, sí, està bé, pero... ah, però me falta cada, algo. Cada vegada... I cada vegada m'agraden més. Ah, és que són bons, són bons. Són bons. bons, són bons, estan molt bé. Són bons i són originals. Doncs continuem amb un altre que sé que també t'agrada molt. Bueno... Continuem amb el grup del senyor Tobias Samet. Espera, espera, faig bueno perquè sé el que ve, eh? Saps el que ve, saps que ve. <laughs> si no, doncs, El Sonnet Guy és una banda de power, i, de power metal i hard rock fundada a la ciutat alemanya de Fulda, m'ha fet gràcia el nom, al sí. 92. I m'ha fet molta gràcia també el com va sorgir això. T'explico. T'explica'm. Eren quatre estudiants de batxillerat que tenien re 14 anyets Ai, que i que es devien ajuntar al garatge d'alguna allà a fer soroll. Ara, ara ja no tenen 14 anyets. Ara eh? ja no tenen 14 anyets, ja, ara ja tenen uns ja, ja quants més. No, ja som maduricos. Doncs això tenien 14 anyets i bueno, van decidir fer la seva banda i no sabien com posar-li. I resulta que tenien un profe de mates, que, que devia ser un no? guillo, o se'n fotien d'ell, ah, ja. que bueno, es deia i... Edgar Zimmerer. I m'han dit, doncs li posem Edgai. I, I qui no ho ha fet, això, d'en fotre's d'algun dels professors? Ja no del de matemàtiques, sinó d'algun. Jo tenia profe, que em donava? Em sembla que era química, que li, li dèiem el piolin. Perquè físicament se semblava el piolin. <ríe> Hòstia, o sigui, cap era, més sí. que tenia, eh? Però era com al revés, tenia la panxa molt gran i el nas així molt punxegut i <ríe> era com el piolín. D'aquests de panxes grans jo també en conec uns quants, eh? Sí, no? Bueno, doncs aquí els Edgai estan acompanyats del Milan Mile Petrotza. Wow. És un guitarrista i vocalista d'una banda alemanya, precisament que va començar a, sota el nom de Tiran i va uh -huh. canviar pel nom de Creator. Ara, o sigui, molta Ara ja sabem gent, de qui és. Sí que, el, el tio és alemany, però amb ascendència italiana d'aquí cognom, el Petrotza. El Petrotza, molt bé. Bueno, o sigui, una combinació bastant, bastant divertida, amb aquest tema. Ui, tant. Anem a veure-ho. Això es diu Misteria. The world around is killing me, no thunder, wind and rain Eels are crawling everywhere, compounding with the game bons que són, eh, amb els Mysteria. Sí. Oh, com I, i la, ve, la veu del Petrotxa li dona un toc... Sí, sí, un toc diferent. Un toc diferent, al grup. Eh? Està ah, molt bé, està molt bé. Hem de dir que aquest Mysteria s'inclou dins del Hellfire Club 2004 i mm -hmm. per trobar la versió amb el Maile Petrotxa heu de tenir l'edició limitada. O sigui, sí, que nosaltres la tenim perquè som així de guais. Perquè, exacte, exacte, o sigui, perquè tenim l'edició limitada. <ríe> és que ni més ni menys que no tenim sí, sí, sí. si t'has de, si de comprar un disc millor que sigui l'edició limitada que, que et venen sempre bonus i cosetes sí, home, així clar. interessants que fan que el, la pasta que pagues per un disc com Margui a mínim diguis bueno, però m'inclou això oh, que si no et venen els 12 o 13 temes i tira bueno, que te vas que m'estic enrotllant molt anem això, a parlar continua, continua. canviem, canviem d'estil de, de, de radicalment Total, ens anem eh? de, del power metal al rap i no metal, podríem dir, una de les bandes eh, si, si no precursores la que li va donar un impuls definitiu a, a principis del 2000 estem parlant uh -huh. dels americans Linkin Park que van triomfar tant amb el seu Hybrid Theory han venut 50 milions de còpies dels seus àlbums i 25 són d'aquest àlbum Uh -huh. O sigui, eh, 25 milions de còpies d'un sol disc. Déu-n'hi-do. Déu eh? Com dèiem, van començar així fent un home metal, rap metal, tot i que el seu últim, el Minutes to Midnight, tira més cap al rock alternatiu. De fet, aquí ja l'hem deixat verd bastantes vegades, el, el seu darrer treball. I ara, diuen eh, sobretot per veu de Mike Shinoda, diuen que ja estan preparant el, el seu proper àlbum i que a veure, o sigui, d'aquí a poquet sabrem ja no el estan preparant, però no se sap res més. Uh, no se sap la detallançament i el que és el nom del disc, el, el, la portada i tot, es volen reservar. Ja ho tenen, però ho volen reservar. Bueno, doncs ja ens anirem entrant i ja ho... Que mamones. Ja ho direm, ja ho direm. Que mamones. Doncs en aquest cas, els senyors del Linkin Park estan acompanyats per un senyor que es diu Sean Corey Carter. Ah, i estiguin cojoneses. Més conegut com a Jay mm, Mira, per desgràcia, el conec et sona, no, el sí. Doncs és un, per qui no li sona el nom, hem de dir que és un rapero de Brooklyn. Ahà, És d'aquells que va amb el dòlar penjant al coll. Segurament, de, segurament. Mira, de 54 quilats. Mira, algunes coses. Uh, dic que segurament porta el, el dòlar penjat al coll, perquè en el 2005 es va fer una suposició, més o menys, de que tenia, deien que a de les seves comptes hi havien uns 320 milions de dòlars. Ah, la verge santa. Sent el segon home més ric del hip-hop. Casina. O sí, sigui que tela. Hòstia, que ens han enviï uns coses, quants cap aquí, que mira, tal, no com estem, tal com estem. Mira, no estaria malament. Doncs entre altres coses, és propietari dels New Jersey Nets. <laughs> mira, així no m'estranya que tingui pasta. Sí. Uh, o no. sigui, vinga. No s'està de res, eh? I, bueno, ja per dir més cosetes, ha actuat amb gent com la Rihanna i la Beyoncé. Fixa't, i ara amb els Linkin. I ara amb els Linkin. déu nhi Vinga. Déu-n'hi-do, quina Anem diferència. Vinga, escoltar la barreja. Uh, això és des del Collision Course, una, tot un àlbum sencer que van fer en col·laboració Linkin Park amb Jay-Z uh -huh. i de tots els temes que hi han ens hem quedat amb aquesta barreja entre el NAMP de Linkin Park i l'Encore de Jay-Z. Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind. Uh. Yeah. Uh. Can I get an encore? Do you want more? can roll with the Brooklyn boys so for one last time i need y'all to roll ah ah yeah uh. now what the hell are you waiting for let me there should be no more so for one last time we gonna make some noise get him Jay, j you know fresher than whole riddle me that the rest of y'all know where i'm directing yeah can none of y'all mirror me back you yeah. yeah, hear me rappers like han g rapping is prime I'm Young H.O. Grabs great food dead. Back to take over the globe. Now break bread. I'm in. Boeing Jets. Global Express. Out the country but the blueberries still connect. On the lower with the yacht, Got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Yep. Grand opening, grand closing. damn your manhole. Crack the can open again. Who you gonna find? Open a hand with no can Just draw inspiration. True, you gonna see you can't replace him. With cheap limitations for these generations. Mark. Oh, Boys. one last time other and yeah. what, what the hell are you waiting for for me, there should be no more for so, one last time it was make some noise what the hell are you waiting for <sighs> look what you made me do look what i made for you knew if i pay my dues how will they pay you When First come in the game try and try to play you then you drop a couple of hits look how they wait to you you Marcy to Madisonison square so the only thing that matters is just a matter yes let's fake what have it, j status appears to be yeah, at all-time high perfect time to say goodbye when I come back like joy we're in the four five it ain't to play games on you it's to aim at you Collie man you if i owe you one'm blow you the slit rings kind suck take one for your team and i need you to remember one thing one I, I saw conquer the wreck yourself so down cover come on so you want this honk i need you to scream to you love this song come on time has been what you want. Semblava que no arribaven eh? els ai, Linkin, ai. han trigat eh, a sortir. Però bueno, al final del tema sí que ha aparegut aquí el trosset del NAMP dels Linkin Park. Bueno. Una col·laboració pel qual molts seguidors de Linkin Park els van acabar de crucificar, podríem dir, eh? una miqueta. Home, és, és una... no sé. És una cosa rara que sí, van treure una de la mània i bueno, hi haurà que els agradi, hi agradi i haurà qui no els agradi. A mi personalment m'ha sobret bastant. <laughs> Ha, ha, ho sabia, sí, ho sabia. Però, però bé, bueno, potser hi ha gent que no li sobra. No, hi ha de, ja de venir doncs... a costos per tot. Jo sempre ho dic. Jo hi ha el que m'agrada, com el que ve a continuació, i el que no m'agrada. I... Com el que acaba de sonar. Com el que acaba de sonar. I ja està. I que cadascú... Però aquí ho posem tot. Oh, I tant. I que cadascú trii el que més li agradi, i ja està. Però que sobretot sempre sintonitzi que l'hi meta, eh? Exacte. Ah, ai, que no canviï, que no canviï. Exacte. Com ja sabeu, podeu escoltar també a kalimetal.blogspot.com. I entreu al Facebook, poseu Kalimetal, ens trobeu. Tenim un MySpace, tenim un MySpace també, fantàstic. 666 tenim un mail, kalimetal666.com. I què més? I d'aquí a poquet, targetes als millors bars de Catalunya. Això, ho en ello. <ríe> Quan estiguin fetes i apagades. Exacte. Pagades. Doncs continuem, com et dèiem, una que m'agrada, amb un grup eh, de Metal Gothic holandès, del 96, que són els With Intentation. Mira, una banda que també la conec poquet, però jo també la conec sé... poquet, però l el que la conec m'agrada. Sona molt eh? bé. Doncs, per qui no la conegui com nosaltres, hem de dir que el seu estil musical ha tocat diverses gèneres, com el doom metal, el metal celta, el gòtic o el symfònic. Una mica de tot. Sí, van canviant una mica de tot. Exacte. I doncs la banda es veu que es forma gràcies a la dissolució, sense motius aparents, pel que sembla, o si sigui, no, no va haver res que els fes trencar, d'una banda que es deia voyage. Viatge, en francesa que maco. Que maco, ara s'apropen les vacances, eh? haurem, de haurem de planificar un planificar voyage viatges. amb els calimetres. Doncs en aquest cas, els senyors de Within, amb qui estan acompanyats? Doncs estan acompanyats, i no val fer conya, pel Kate Caputo. <laughs> Quin cognom, pobret. Ja està, ja podem marxar. Clar, que puto, perquè... ja podem marxar. Exacte, estem caputos, no? Per no quedar-nos només amb la part final del cúmptom. Bueno, aquest home, aquest bon home, direu, i qui collons és aquest bon home? Doncs és el vocalista de la banda Life of Agony. És americà, però bueno, se'n va anar a Holanda a fer una gran col·laboració, o els holandesos li van enviar el tema, i ell ho va fer a caseta seva, com fan el Bisbal i companyia ara, que mai sí. ja es veuen per gravar els temes. Exacte. Uh... Bueno, per allò que em vaig dir l'altre dia, el Bisbal... Fa temes amb la gent sense... Sense ni veure'ls i la, eh? veure la cara. Però és que grava les cançons i grava els videoclips, també. Sí, sí, sí. sí, Fot en croma i tira que te vas. Oi? Exacte, és fantàstic, això. Doncs aquest bon home, a part d'estar amb Life of Agony, ha editat àlbums en solitari i ha col·laborat també amb gent com Type O Negative eh, i també en altres recopilacions de la discogràfica Roadrunner Records. Quin tema escoltem? Perquè ja n'hem escoltat uns quants i ens sembla que no repetim. No, no repetim. Es anem a escoltar un tema que es diu What have you done? la cançoneta, eh? És fantàstica, m'encanta. Sí, sí, sí, sí. Oh, ha tingut una intro allò, poqueta, poqueta, bam, per fotre't l'hòstia, eh, després. Home, i quan la peguen, la peguen, eh? Sí, sí, sí, mai en millor dir. Uh, anem a per una baladeta? som -hi. Estàs per balades, ara? Estic per balades, i a més és una balada que em fa molta il·lusió presentar. Doncs vinga, anem a parlar d'una banda de hard rock, una banda de suïssa. Casinà, eh? O Suïssa. Sé, Suïssa també hi ha manes Sí, sí, sí. No, no recordo haver posat grans coses de, bueno, aqu de Suïssa. Bueno, aquests. Sí, no? Ah. Aquests i els, els que tenen més èxit a Suïssa, que són els Crocus, que també hem escoltat uh -huh. alguna coseta d'ells alguna vegada, doncs entre Crocus i Gotthard es reparteixen l'èxit al seu país. Molt bé. I amb qui estan? Perquè Déu-n'hi-do amb qui estan. És una col·laboració que, mira, tu diré així tot de cop, va bé? Vinga, va. La senyora, perquè se li ha de dir així, que col·labora amb Gotthard, es diu Maria Montserrat, Viviana Concepción, Caballer i Folc. Toma, ja. És a dir, Montserrat Cavaller.' la ula. diva de la Ai. gran soprano lírica de Barcelona de tota la vida. Ostres, tu! Que I de, de fet, la senyora rara, tu. La senyora Cavaller va néixer a Barcelona, com ja he dit, a l'any 33. O sigui, 70... que dia d'avui té 77 anys. Déu-n'hi-do. déu nhi ha fet moltíssimes coses dins del món de la lírica, però no seria el nostre tema, llavors no hi entrarem. Però dintre del rock, podríem dir, eh, ja va fer la seva incursió en els Jocs Olímpics del 92 de la maneta de Freddie Mercury. És veritat. Qui és hagués veritat. pogut estar allà amb ella. O amb ell. O amb ell. Algú també, també li agradaria. Doncs aquesta col·laboració no et pensis que la va fer fa temps, temps, eh? La va fer fa poquet. Fa poquet, fa sis anys. Mira, anys, amb 71 anys. Amb 71 anys es va, va tenir els nassos de cantar amb Gotthard. I això, com dèiem, una baladeta, eh? Es diu One Life, One Soul. You kneeed somehow. somehow You slipped away like guys in the sun. Cu Ai, és moment per tenir la xurri al costat i fotre-li fins a... Fins a un carinyo. Fins al I em, fondo. I em tens aquí, oh, Vinga, al fondo tot, home. Hòstia, tu que tendres ens hem posat, eh? Canviem de rotllo. Uh, home, és que jo crec que si seguim així... A veure, no dic que no m'agradi. Però ens podem adormir una però mica. Però ens podem adormir nosaltres doncs, i l'audiència pot canviar de misura. Ja no què diguis res més. Decidit, anem a fer un canvi radical... Va, fa si falta que digues nada más. I ens n'anem a escoltar nada más que Rammstein. Vinga, hòstia, quin canvi. M'hora meva, quin canvi. Pam. Doncs això, una banda de Metal Industrial, Alemanya, com tothom ja sap, del 94. Són famosos pel seu Du Hast, que sembla yeah. que sigui l'única cançó que tenen, i no, en tenen moltes més. I, i de molt més bones. Sí, molt, sí també tenen de molt més bones. Aquesta no vegada veritat. estan acompanyats d'una xurri, la Victoria Ferch, però... Hem de dir que no canta, com la Maria Montserrat, Viviana Concepción, caballeria i folk. Vaya. No canta com ella, perquè és, uh, bé. és vocalista d'una banda russa, de música electrònica, que porta el seu cognom. Vaya tela. I, clar, què passa? No us puc dir res més, perquè la pàgina web només està en rus, i jo de rus no tinc ni pajotera idea. Doncs anem a escoltar-ho. Això es diu Moscau. Moscau. Així es diu el tema, Moscau, que vindria a ser... O sigui, Moscou Moscou. és en, en alemany la ciutat de Moscou. Uh -huh. O sigui, li, li fan un honor... I diuen, doncs mira, doncs, pati. Exacte, exacte. Que en un principi em pensava que eren les noies de, de Tatú. Les que cantaven. Sí, sí. No, dos noietes russes, també, precisament. Jo en un principi pensava que eren elles, però no, és la Victoria Fers, una veu així molt angelical, eh? Sembla com i així, no sé, algo bueno, raro. si mica que des de la comuna. Sí, punt de també, vista. també, també, Bueno, anem amb una que crida menys, però i què m'agrada més? Sí, què t'agrada més? Ja ho sé, ja ho sé. També són <ríe> també es metal industrial ara, ja ens hem fotut serios. La banda Spain liderada per Peter Tac Tran, un tio que bufa. Aixo és jo, mal qual tens una fotografia gràcies exacte, exacte, al teu morro. Exacte, perquè me l vaig trobar al lavabo en el concert de l'ordi. <ríe> Uh, doncs ell ha col·laborat, amb el, ha tingut una col·laboració en el seu darrer treball al Cínic Paradaïs. I aquesta col·laboració no podia ser una altra que la vocalista també sueca Annette Olson. Però que la... està una banda finlandesa, eh? Sí, està una banda finlandesa, que ho anava a dir, però no m'has donat temps. Ah, m'he avançat. Que són els meus estimadíssims Nightwish. És la nova cantant de Nightwish, des de que a Tarjeturonet li van dir Apa Déu, guapa. Que vagi bé, siau. Que vagi bé, siau i van dir ven p'acà, que fem alguna més mono. I la Nett va dir, doncs pues me'n vaig demanar el senyor Tuck a fer una col·laboració. I de fet, en el Cínic Paradeix en trobem dues. Sí, i he de dir que a mi l'altra m'agrada més. Però sí, com que ja l'havíem ja posat, dit, no. doncs posem aquesta. La de la que estem parlant és el, el Follow Me. Exacte. Doncs Però aquest... no és la que escoltarem. No, aquest és que tinc una mica de gana i aquest diu, fites, alimenta'ls. L'altre no, no ah. no o sigui, m'agrada una mica més, però aquest ja veus, que no l'havia escoltat gaire. Ah, veus, veus, és veus, veus? Aquest I és el problema? No, no, no està molt bé. Està molt bé. Ostres, jo ja t'ho ja vaig dir l'altre dia. Mm, mica en mica estic descobrint coses que fa dos anys no hauria escoltat a la vida. Veus, és I que... ara les escolto i dius, oh, està bé això. Calimetal enganxa. Ui, tant. A la gent que no li agrada el metal, que escolti Calimetal amb un bon Calimotxo al costat i ja veuràs tu. A la tercera cançó ja t'agrada. On és el Calimotxo? Jo no el tinc aquí, vull. <laughs> el, tinc jo aquí, el tinc jo aquí. Ah, ja deia jo. <laughs> doncs abans estàvem en un lloc indeterminat de Suècia i ara continuem a ser a Suècia, però ens anem a la ciutat de Göteborg. Göteborg. I és que m'ho havia de dir, si no. <laughs> no <era jo> ja. <laughs> doncs a la ciutat de Göteborg a l'any 90 es va formar la banda Inflames. Gran banda. Gran banda, que han mangut més de 2 milions de còpies dels seus àlbums i el, el passat mes de febrer, el senyor Jasper Strombland, l'únic membre restant de la formació original, o sigui, l'únic que quedava, ara resulta que té problemes amb l'alcohol i decideix deixar la banda. Bueno, ara hi ha abans, eh, que es veu que ja ha estat en tractament no sé quantes vegades, però Bueno, no, però no aquesta ha vegada ha dit va fer ferho Donc van deixar la banda que diuen que porta aquestes coses. Estan acompanyats per la Lisa Miskovski, eh? una artista de pop rock nascuda a la localitat sueca de Amb el seu primer disc va guanyar dos Swedish Rock Bear Awards, a la millor artista novell i a la millor artista femenina sueca de l'any. O sigui que bé, bé amb, amb, amb una bona acreditació. A més, és la compositora del Shape of My Heart dels Backstreet Boys. Ai, que mona. I eh, forma part de l'equip suec de Snowboard. Anem a escoltar una miqueta d'ells perquè... Eh. Això es diu Detent. que combina el death metal melodic amb la veu popera de la noia, eh? Doncs sí, sí que queda bé, sí. M'agrada moltíssim. Vinga, va, deixem Suècia, noia? De Suècia? Sí, ens doncs anem miquera. fins Grècia. Vinga, va. De dalt a baix. Vinga. <ríe> anem a escoltar un tema de la banda Firewind, una banda formada pel guitarrista Gus G, que actualment està amb l'Ozzi Osborn, després de que fot li fotés petada als Aquile. déu nhi -do. Doncs està el Gus G per allà. I acompanyat d'aquí? Acompanyat... Una noia sueca. No ens n'hem no. anat, no, tornem, tornem Ostres, a Suècia. No Avui és el dia això. suec. No pot ser. Almenys aquesta primera hora és molt sueca. Sí, doncs pues posa'm una de salmó. <ríe> doncs, doncs, eh, després anem a sopar a Vinga, Vinga. Sí. Doncs aquesta noia es diu Tara Teresa. Ni quins pots diria. I, ella? pues no gaire, perquè és una vocalista de la música de música pop de Suècia. Doncs I ja està. Ja està. Ni, I aquí, prou, ja, no? aquí posa, no he pogut trobar més informació per a Bueno, he trobat una pàgina web, però és que no, no em deia res. És o sigui, que passat, que m'has no passat, que no hi ha més informació. Doncs mira, anem a trencar el silenci, Breaking the Silence amb Firewind i Taratessa. tema més bo. També m'ha agradat moltíssim a mi. La Tara Teresa aquesta és per escoltar-la, eh? Sí, sí, sí. Fé una veu interessant. Interessant, de no? buscar. Us pensàveu que no teníem clàssic? Ui, tant que doncs sí! Doncs sí, que es fan duets clàssics. Anem a per ell? Som-hi! El clàssic de la setmana. Va, quins a prop el clàssic? Jo t'apropo al clàssic. Si tu preguntes, ho fa jo perquè no hi ha ningú més aquí avui. No, bueno, jo em referia als artistes. Ah, vale, vale. <ríe> doncs et porto a la senyora Carmelita Rosana Ford. Això és d'una telenovel·la. Uh, no, no. Eh, <ríe> també és coneguda com a Lita Ford. Ah, De fet, la seva bueno, una maria. mica un culebron. <ríe> bueno, perquè... més, més, que, més que culebron, podríem dir que mm, té bueno. alguna relacionat relacionada amb l'acompanyant del Weth Intentation, no? el Kate Caputo. Sí, una, una, una mica capullida, eh, Eloia? <ríe> Doncs això, és una vocalista i guitarrista britànica, d'ascendència italiana, d'aquí el nom de Carmelita. Ai, Carmelita és italiana. Carmelita, Carmelita. Jo li hauria fotut mexicana més que italiana. Doncs mira, és italiana. Va començar la seva carrera amb només 16 anys. Dic, eh? Sent la guitarra solista de la banda The Runaways. Bueno. O sí, sigui que Déu-n'hi-do. No està En dissoldre's el grup el 79, va decidir tirar-se a la vida en solitàrio. Clar que sí, home, com ha de ser. Aquí comença el Culebron. A veure, Culebron. Es va casar amb Chris Holmes, de Wasp. Després bueno. va tenir una relació amb Nikki Six de Motley Crue. I després, amb Tony Iommi, bé, bueno, no sé si després sí, sí. o abans, abans suposo després, que després, després, amb Tommy Iommi dels Black Sabbath, després Heaven and Hell. O sigui que, valla tela no. la senyora. Déu-n'hi-do, sort que no es valia amb el següent, amb el, amb el que l'acompanya amb aquest tema. Que també hauria pogut. Sí, però bàsicament no es valia perquè la dona d'ell era la representant de l'elita. Vaja. Vale, estem parlant del Ozzy Osbourne, compositor britànic conegut com The Madman, com The Godfather of Heavy Metal o The Prince of Darkness. Va deixar... Miro. Mira, una curiositat, i és que va deixar l'escola als 20 anys per començar a delinquir, fins que el van fotre a presó, que és on es va fer els tatuatges amb una agulla i tinta de boli. Es va fer uns tatuatges a allà, és, allà en ell, ell mateix. Uh, va tocar en diferents bandes, fins que va aparèixer Tony Iommi i van formar la banda Polcatulc Blues Band, que posteriorment seria Black Sabbath, eh? Va ser expulsat de la banda i va començar la seva carrera en solitària també una miqueta com l'Elita Ford. Molt bé. I d'ells, eh? quin tema escoltem? Doncs escoltarem... Close my eyes forever. Anem a per una altra baladeta, vinga, va. Vinga, fins ara. Fins ara. Oh, baby, I get so scared and sad and I don't really understand. Is it love that's on my mind or oh, is it fantasy? Heaven is in the palm of my hand it's... If I close my eyes forever Will it all remain unchanged? If I close my eyes die